Ni lyssnar på Sveriges Radio P1, jag heter Ivar Ekman. Vi börjar idag med en trendig ton i tiden. Ja, trendig kan kanske kännas som fel ord för att beskriva falkrant som den här marschen heter. Det spelades av Livgardets dragonmusikkår i Kosovos huvudstad Pristina för några veckor sedan under den nedläggningsceremoni som det svenska försvaret ordnade när man tog hem sina sista soldater från den NATO-ledda KFOR-styrkan i Kosovo. Men det var faktiskt en väldigt tidstypisk truddelutt. För det kommande året kommer nämligen vara något av en nedläggningens tid. På Balkan men framförallt i Afghanistan för länder som Sverige men också många andra västländer som skickat ut sina soldater i världen och nu hämtar hem dem igen. Men kanske mer än förband och baser så är det en idé som man lägger ner. Nämligen idén att världen bäst görs fredlig och säker genom att USA bestämmer var strider måste utkämpas. Sen bygger en koalition med andra villiga länder och ibland, när det passar och låter sig göras, ordnar ett FN-mandat som stöd till sin koalition. Men om den idén nu håller på att läggas ner, vad kommer vi få se istället? En antydan till svar på den frågan hittar man långt från nedläggningsceremoniernas pristina bland vulkanerna i östra Kongo där en helt annan grupp soldater inte drar sig tillbaka utan tvärtom är på offensiven. Välkomna till konflikt! FN är på krigsstigen i Kongo. De blå baskrarna attackerar och vinner snabba segrar. Är det ett mer aggressivt FN som är framtidens melodi? Och är det en helt bra idé? Och varför har Sverige valt NATO-ledda operationer framför insatser under FN-flagg? Reportage från östra Kongo, från Östermalm och Märsta och samtal i studion om fredsoperationernas framtid. Ja, För bara ett år sedan lät det absolut inte som om östra Kongo och Kinshasa skulle vara en plats för någon pånytt födelse för FN. Precis tvärtom. Det vi hörde här var ljud från när miljonstaden Goma erövrades av M23-grillan samtidigt som tusentals FN-soldater stod och tittade på. Men sen dess har en dramatisk scenförändring inträffat. En förändring som kan få konsekvenser för fred och stabilitet inte bara i östra Kongo utan även bortom just det landets gränser. Vår Afrika-korrespondent Richard Myrenberg gav sig ut på vägarna norr om Goma för att ta reda på vad det är som har hänt. Vi är på väg från Goma upp norrut där striderna rasade för några veckor sedan mellan regeringsarmen med stöd av FN och M23-grillan och eskorteras av några FN-soldater. Plötsligt så möts vi av en jättelik långtradare som står stilla på den leriga vägen. Föraren är borta. Alltså, vad sker? Det var vägrånare här, säger en man jag möter utanför lastbilen. Han hörde skottlossning bara tio minuter tidigare. Det var en lastbil som kom från Butembo. De tog föraren och andra föraren och begav sig ut i nationalparken här, säger han och pekar. Incidenten vid vägen visar inte bara på att området runt Rutshoro norr om Goma fortfarande är osäkert efter striderna här. Det är också en illustration över de kongolesiska myndigheternas svaghet och oförmåga att kontrollera situationen i landet. Vi fortsätter upp mot den ugandiska gränsen och kommer till byn Chengerero där en av de värsta striderna rasade i början av november i år. En av dem som var här då var Mayombi, 24 år. M23 var här och vi hörde skotten överallt. Det var bomber också som flög över oss. Tolv civila dog här, säger hon. Det var studenter som träffades av granateld och en pappa med tre barn dog också. Vi var mycket rädda, säger Majombi. Allt vi vill ha är fred. Vi vill aldrig mer se krig här. Hus har förstörts och barnen lider, säger Mayombi. En demikravel som är 30-årsålder var också här under striderna och visar mig spåren av dem. Det är sådana där. Det är Det är vi ser resten av kulhål och granateld i väggar och tak på flera hus här. Det var Det var ett omfattande bombardemang, men sen regeringsarmen kom hit, så känner vi oss trygga, säger en demokravel. le gouvernement, on a été bien protégé, la population. Civilbefolkningen i och runt Goma är härdad men sliten. Och för första gången på flera år så finns det nu hopp om fred. M23 var bara en, men den största och mest välorganiserade av de 40-tal väpnade miliser som funnits i Kivu-provinserna i östra Kongo i flera decennier. När jag reste runt i det här området 2008 så var stämningen dyster. Trots att FN-styrkan hade varit på platsen slutet på 90-talet var kritiken hård eftersom de inte lyckades skydda civilbefolkningen. Och vid den här tiden förra året nåddes absoluta botten då provinshuvudstaden Goma intogs av M23-grillan. Kongolesiska armésoldater på reträtt gjorde sig skyldiga till massvåldtäkter i byn Minova och FN-styrkan förblev passiv. Förutmjukelsen för armén men även också för FN var total. M23 drog sig tillbaks efter ett par veckor men krisen blev ändå en vändpunkt. Både inom den kongolesiska armén och FN så ledde det här till ledarbyten och omstruktureringar. FN valde nu att testa något nytt och skapade en interventionsbrigad, en slags elitstyrka på 3000 man med soldater från Sydafrika, Tanzania och Malawi med ett offensivt mandat. I början av november så satte så kongolesiska armén tillsammans med interventionsbrigaden igång sin snabba offensiv mot M23 och slog ut den på bara någon vecka. Det var första gången på decennier som armen vunnit en militär seger, Och för FN i allmänhet, och brigaden i synnerhet, sågs det här som en framgång. Precis vid Kivusjöns strand i byn Saki, i ett otroligt vackert landskap, ett par mil öster om Goma, har brigaden sin bas. Sydafrikanska soldater håller på att gå ombord på helikoptrar för uppdrag väster om Goma. Nya posteringar inför möjligen nya strider mot andra miliser i området. Överste John Shaka från Malawis armén står och ser hur helikoptrarna far iväg. Han var med i striderna i november. It was one of the heaviest fights which we have had in this area, det var en av de hårdaste striderna vi har haft i det här området där FARDC, alltså den kongolesiska armén visade sin styrka i strid. Vi såg en ny beslutsamhet hos dem och det var bra. En lokal lösning på ett lokalt problem, säger han. Men för FN och brigaden så innebar ju det här också risker. En tanzanisk soldat dödades ju. Yes but just let the situation deteriorate to the point that our fellow human beings... Jo, men någon måste göra det. Vi kunde inte bara låta situationen förvärras och låta civilbefolkningen lida. Vi tar alla beräknade risker i våra liv och det här var ju för en bra sak säger överste Shaika från Malawi inne i Goma så träffar en sydafrikansk översten Patrick Dube tillförordnad chef för en nya FN-styrkan och han menar att brigaden haft en avgörande betydelse för händelsutvecklingen i östra Kongo. The presence of the FIP marked a turning point in the life of the M23 which had been a menace in the east. Jag skulle säga att Interventionsbrigaden markerade en vändpunkt för M23 som så länge varit ett hot i Östra Kongo, säger han. Vi supported them uh, indirekt fire Det with, uh, with the motors, And uh, i we Vi gav stöd i form av artilleri, granatkastare. Och i slutet av striden så använde vi attackhelikoptrar också. Även han menar att en stor del i segern är regeringsarméns förtjänst, men säger ändå att konceptet med en särskild FN-styrka varit en succé. Jag har inget däpp i min mindre att om USA känner att man behöver använda förtjänst så kommer de igen att revertra till det här konceptet. Det har varit successfullt. Jag är helt övertygad om att om FN känner att man måste använda militär styrka så skulle de kunna använda sig av det här konceptet. Det har varit en succé, säger Överste Dobe från sydafrikanska armén. Alla mm. rapporterna från Protection, från civila affärer... Efter många turer och en del väntan så får jag till slut en stund med en av huvudpersonerna i det kongolesiska dramat. Chefen för hela FN-missionen här, den brasilianske generalleutnanten Carlos Alberto dos Santos Cruz. Bakom ett skrivbord i Containerstan rafsar han bland rapporterna om övergrepp på civilbefolkningen. När jag träffar honom så har han just kommit tillbaka från Pinga, väster om Goma, där ett antal milismän överlämnat sig till myndigheterna. De vill inte möta samma öde som M23, vilket möjligen markerar ett trendbrott i regionen. Vi har så många väpnade grupper här, uppåt 40. Utmaningen nu är att ta dem en efter en, säger han. Många menar att det nya självförtroendet och positiva andan inom FN beror på Santos Cruz. Han har en bakgrund som framgångsrik FN-chef i Haiti mellan 2007 och 2009. Till Kongo kom han först i juni i år. Men han tycker att det är ganska lätt att leda den här styrkan. determination. to determination jag har två principer eller riktlinjer. Det ena handlar om att få FN-soldaterna att vara beslutsamma för att kunna göra sitt jobb. Det andra är att agera, visa på handling, inte vara passiv. Vi kan inte acceptera de övergrepp som sker mot civilbefolkningen här. Vad gäller interventionsbrigaden så menar han att den har varit viktig som stöd för regeringsarmén. Men han värjer sig för fasta modeller och koncept. Varje situation kräver sin strategi och taktik. Det finns inga färdiga lösningar. Principerna för FNs uppträdande är kärnan. Beslutsamhet och handling. Resten måste lösas praktiskt, menar generalleutnant Carlos Alberto dos Santos Cruz. Det är lätt att säga att vi måste skydda de civila och de svaga, men frågan är hur? Vi måste förstå den politiska verkligheten runt oss, men det måste också kunna översättas till praktisk handling. Vi need to be able to establish a strategy. förstå need to be able to understand the situation. But it's väldigt att translata deterten, translating väldigt praktal things. Du är en praktisk man. Jag försöker vara åtminstone. Okej. Praktisk handling. Action är nödvändig, sa alltså Carlos Alberto dos Santos Cruz, militärchef för FN-missionen i Kongo-Kinshasa. Det var radions Afrika-korrespondent Rickard Myrenberg som hade träffat honom på FN-basen utanför Goma. Ja, ni lyssnar alltså till konflikt som idag handlar om FNs roll i konflikten i östra Kongo-Kinshasa och hur den speglar utvecklingen inom fredsinsatser i världen i stort. Med mig för att diskutera är har jag idag inte mindre än tre gäster. Vi har Maria Eriksson Bas, forskare på Nordiska Afrika-institutet och Göteborgs universitet med särskilt fokus på konflikten i Kongo och Kinshasa. Du var helt nyligen i Kongo och ska dit igen om vad är det, en vecka eller två nästa vecka. Ja. Sen har vi Jan Gunnar Isberg pensionerad brigadgeneral som ledde FNs militära operationer i just östra Kongo-Kinshasa mellan 2003 och 2005 och som därför har högst konkret erfarenhet av precis det vi hörde om här i inslaget. Och slutligen Annika Hilding Norberg grundare och chef för det internationella forumet för utmaningar i fredsoperationer. En sammanslutning av 20 länder som jobbar med att hitta vägar för att utveckla och effektivisera just såna här operationer. Och det här är en position som har jätte ganska unik inblick i fredsoperationernas utveckling under hur långt tid är det ni har jobbat med? 17 år. Ja, 17 år. 17 år ja. eh, vi kommer höja blicken och se hur händelserna i Kongo. Speglar en större utveckling lite senare i programmet. Men vi börjar med att fokusera på det som skett nu i Kongo på marken och som vi hörde om i reportaget. Maria Eriksson-Bas, vi hör om en hel del optimism i det här inslaget bland FN-personal, bland civilbefolkning, inom den kongolesiska armén. Samtidigt är det här ett krig som har pågått under väldigt lång tid. Tycker du att optimismen är motiverad? Ja, en viss optimism i alla fall motiverad, skulle jag säga. Dels, som vi hörde i reportaget också här, så har man ju sett den kongoleska armén visade sig kapabel för första gången att sätta tryck på faktiskt besegra den militärt starkaste gruppen. Så att jag skulle säga att det här är ett, en seger framförallt från den kongoleska armén, snarare än kanske FN rent militärt. Eh, och vi som också hörde i reportaget har man ju också sett en viss demonstrationseffekt gentemot andra grupper. Eh, och det har också varit en tanke med det här att man visar att nästa gång är ni. Och att man ser vissa grupper då som börjar förhandla med regeringen. Ja, vi fick rapporter bara igår om att det är flera som har... Eh har gett upp. Och, nu var presidenten där också precis och, och ja. det där. Precis. Ja, det. Mm. Eh, och och sen också, det är första gången nu sen 1996 som det inte finns en beväpnad grupp i Kongo som är ligerad och får stöd från Rwanda. Så det är också historiskt på det sättet. Och vi har sett ett nytt engagemang från FN, både militärt men också politiskt genom det speciella sänderbudet för Stora sjöarna med Robinson. Så det kan vara det har vid horisonten, tror du? Ja, men det återstår mycket. Och som de sa också, det är ju ändå 40 grupper kvar av olika storlek och karaktär och som på många sätt är svårare militära mål än vad M23 var för att de opererar mindre enheter som är mer utspridda och också i svårare terräng så det kommer vara svårare eh, och, så, och sen också även om jag är övertygad om att det militära trycket är nödvändigt så måste det ändå vara en politisk process här mm. och det finns fortfarande inget avtal mellan kongoleska regeringen och M23 eh, och så länge man inte får till en process där deras politiska, mer legitima krav eh, tas hand om så är ju risken att de mobiliserar igen eh, så att Eh, och sen ett annat stort problem är att det inte finns några demobiliseringsprogram. Eh, så vad ska man göra med de här soldaterna nu, eller kombatanterna som nu ska demobiliseras? Och då är risken att man fortsätter på den inslagna linjen, viktigt att integrera dem i armén. Och det har, är en anledning till att vi ser så många grupper idag. Och en, en drivkraft i konflikten mm. så att det återstår mycket Ja, nej, det återstår mycket och arbete som inte bara är militärt förstår man men om vi ändå behåller fokus på det, Gunnar Isberg du har ju väldigt direkt erfarenhet av just det här kriget och av strida med den här sortens beväpnade grupper och av att handskas med FN-apparaten. Varför tror du att man har lyckats den här gången? Är det har det skett en förändring i grunden av organisationen eller beror det på enskilda individer som de här personerna vi hörde i reportaget tror du? Ja, det som skedde var ju att från ungefär 2007 och sedan framåt här så blev det en slowdown så att säga på hela FN-insatsen. Man blev mindre aktiv, mycket mindre offensiva. I det här fallet så, så återtog man det offensiva konceptet och det innebar egentligen då att man gick in emot de här alltså M23s olika baser och olika styrkepositioner där. Och tillsammans med kongolesiska armén som troligen fick utgöra infanteriet i det här fallet och man understödde de med granatkastareld man understödde dem med, med attackhelikoptrar Sannolikt var det så att man gick in emot dem och sa då att nu ska ni överlämna era vapen. Man kanske till och med omringade dem och, och när de vägrade och öppnade eld och så vidare då utbröt ju striderna här. och Sannolikt har man också tagit fångar vilket är ju mandatet också medger. Här. Men det låter ju nästan enkelt när du beskriver det. Varför har det dröjt så lång tid med er? att det skulle hända. Ja, alltså det här är ju, har ju varit i, i Monusk och, en, och även gamla och en, en, en strid mellan egentligen de som har velat förhandla. Och vi följde ju tidigare förhandlingsomgångarna med M23 som misslyckades och misslyckades och civilbefolkningen led, led här. Och nu, har man då, och nu kommer till insikt att man måste använda då sitt mandat fullt ut och tillgripa våld. Någon annan lösning fanns inte. Nej. Om vi då... Du vänder blicken mot New York och liksom den organisation som delvis åtminstone står bakom det här. Annika Hilding-Noberg, du har ju precis kommit tillbaka från New York där du träffat ett antal personer i ledande ställning om FNs fredsoperationer. Bland annat berättade du om han som designade det här mandatet som ligger till grund till den här insatsen som Gunnar just beskrev. Hur skulle du beskriva stämningen där efter det som har hänt i östra Kongo? Ja, det råder en försiktig och lite förvånad optimism i FN-sekretariatet och hittills trots de utmaningar och vissa förluster som man har haft så har ju insatsbegaden fullgört sitt uppdrag på ett övertygande sätt, till och med som sagt långt utöver vad man egentligen förväntat sig. Och den här brigaden har påverkat och också kunnat sätta stopp för den här väldigt destruktiva utvecklingen i östra Kongo som Gunnar talar om. Samtidigt så tycker jag att det är viktigt att nämna att de ansvariga i New York, de lägger stor vikt av att det här är bara början på att kunna satsa ytterligare på det långsiktiga fredsbyggande arbetet. Att det återkommer i fokus. Det har skapat ett andrum för att, att nu försöka ta tag i frågor som handlar om reformer av säkerhetssektorn och och eh, avväpning, demobilisering och reintegrering. Ja, precis av, där som Maria beskrev. Precis. Ja. Um, och att, att det är det som är egentligen den riktiga lösningen. Ja. Men som sagt, det är en försiktig optimism. Och uh, många som i början var väldigt uh, kritiska har ändå fått komma in i en mer neutralt läge och se hur det här kommer ja. att utvecklas. Om, om vi backar och tittar på hur det här mandatet kom till. Eh, vad, vad var det som gjorde att den här resolutionen som antogs i vad var det, mars, att den kom till som du ser det? Ja, det har ju kommit upp här eh, redan. Men jag tror att det är i huvudsak tre faktorer. Och för det första så var det eh, förstås den här attacken av M23 på Goma. Och att det den då, för ett år sedan som ja, Förlåt, vi för, förra november. Mm. Och där det då begicks omfattande krigsförbytelser och drev 800 000 kongoleser på flykt. Och om man tänker från ett vårt perspektiv så skulle det vara som att samtliga invånare i Göteborg och Malmö skulle drivas från sina hem. Så M23 körde då över FN-insatsen och FN därför behövde verkligen återta initiativet- för att göra det som de egentligen skulle- det vill säga skydda den civila befolkningen. En andra faktor som många bedömer var helt avgörande- det är att USA drog tillbaka stödet för Rwanda- som i sin tur har uppgetts stödja M23. Ja, det finns förstås ett politiskt spel här bortom FN- där det är olika länder som har intressen som är inblandade. Precis, mm. Och, och, och den tredje faktorn, eh, det var eh, att FN fick en ny ledning både politisk och, det vill säga i missionen, mm. både politisk och militär. Vi hörde general eh, Dos Santos Cruz här, eh, som båda visade sig, både den politiska och den militära visade speciellt kapabla att hantera mm. den här och dra nytta av den här eh, utvecklingen. Gunnar, du har erfarenhet av, av hur det kan förändras, den politiska situationen i hur man, hur man förhåller sig från FN-organisationen till insatserna, eller hur Där det kan skifta ganska dramatiskt. Eh, absolut va? Jag menar, vi, vi hade ju ett väldigt hårt mandat från 2003 va? och det fungerade ju va? Men det var ständiga diskussioner i FN-högkvarteret där, eh, där, där egentligen den politiska ledningen eller delar av den då, uppträdde som duvor och de ville inte driva de här, de här operationerna som syftade ju då till att, att, att, att demobilisera. Eh, eh. Trots det så demobiliserades ju ända fram till 2006 eller 2007 50 000 va? Mm. Och den här operationen nu var ju ganska småskalig, men väldigt, väldigt avgörande. Den strategiska mobiliseringen på ungefär 3-4 000 M23. Eh, Maria, jag måste fråga, FN har man ju förstått förlorat väldigt mycket, eller har förlorat under många år förtroendet bland kongoleser. Så jag Tror att tror att man har återvunnit en del av det genom det som har hänt här på sistone? Eh, ja, det tror jag. att man har, En del i alla fall. Mm. Det tror jag. Eh... Innan vi går in djupare på den större frågeställningen när det gäller FNs roll i världen så ska vi släppa in några andra röster som är väl värda att höra i just det här sammanhanget. För faktum är att Sverige har en lång historia när det gäller just FN och Kongo. Så många nog minns åkte under några år i början av 60-talet över 6000 svenskar till Kongo, som det då heter. Nu heter Kongo-Kinshasa. För att tjänstgöra med en blå FN-basken på huvudet. Många drevs av äventyrslusta och få visste på allvar vad det var de gav sig in i. För första gången på nära 150 år satte svensk trupp in i strid och 19 soldater dödades under den här insatsen. Konfliktsproducent Johanna Melén har träffat två av dem som reste iväg. Vi hör först bror Svärd. Och vi såg ju också hur det var... Bilar som åkte fram och tillbaka sakta och noga studerade vårt hus. Så vi tänkte det att de förberedde väl att, att, att de skulle göra ett anfall mot oss här. Och jag hade, ju ingen, jag hade bara en liten enkel pistol. Så att, jag, jag blev till början kommenderad längst ner i källaren som var en gång upp och, med en massa handgranater. Och då sa sergeanten hårt, men jag kommer någon här nu så kastar du handgranat på dig. <laughs> och där satt jag med mina hangar och stirrade rakt fram och tänkte att jag undrar om jag kastar eller om de ser att människor dör eller om de får skjuta. Men det är sådana reflektioner vad man har. <laughs> man blir väldigt ställd alltså. Och det hade man ju inte räknat med. Ur ett skåp hemma i tvårumslägenheten i Märsta tar pensionerade bror Svärd fram papperspåsen där han har sina blå baskrar. Fyra stycken. Bror har tjänstgjort för FN i Gaza, på Sypen och i Jerusalem. Men starkaste är minnena från halvåret i Kongo 1961. Brors värd var 30 år när han valde äventyret i Afrika före polisstationen i Långshyttan i Dalarna. Hela min barndom så läste jag om äventyrare. Det fanns en tidning som hette Lektyr och en som hette Levande livet. Och de där hade de mindre den jag bodde i. Och Det handlade mycket om pälsjägare i Kanada. Det handlade om pirater i söderhavet och pälfiskare i söderhavet. Och jag var väldigt intresserad av det här. Den här världen borta för Sverige. Världen som brorsvärd kom till var ett Kongo i kris efter att de belgiska kolonisatörerna lämnat landet. Provinsen Katanga hade utropat sin självständighet och FN tog nu på sig uppgiften att hålla landet samman. Av västländerna ställde Irland och Sverige upp. FNs dåvarande generalsekreterare var ju svensk och hette Dag Hammarskjöld. Men snart blev de utsända FNs soldaterna själva måltavlor. De legosoldater som stred för Katangas självständighet gjorde motstånd och anfall. Och den 13 september satt polisman Brorsvärd med handgranaten redo. Det finns ju en krigsfilm från Normandi som heter Den Längsta Dagen. Det var den dagen som vi den 13 september. För Vi visste inte vad som hände. Brorsvärd och de andra klarade sig den gången. Men några dagar senare, den 18 september 1961, var äventyret definitivt över och Kongo hade blivit dödligt allvar. Generalsekreterare Hammarskjöld omkom när hans plan störtade drygt 10 km utanför Endola i Nordrodesia. Vi tyckte ju då att nu kommer in att fortsätta när han är borta. Vi hade ju sett honom som den som skulle frälsa oss från det här va. När vi reste ut till Gaza och Kongo så tror jag att vi litade oerhört mycket på Dag Hammarskjöld för att han hade en sån respekt omkring sig. Så det, det, var, det var en väldigt tung dag. Striderna avbröts trots allt, men brors hade fått nog. När julen kom åkte han hem. Att, att delta i ett krig, det fick jag nog med. <laughs> det, det, det äventyret fick jag nog med. Ah. Och denna halvstycken ligger i en liten ask. den ligger inte enskallig. Bengt scen stöter frustrerat det kongolesiska spjutet i parkettgolvet i våningen Pustemalm i Stockholm. Han har letat och letat men kan inte hitta asken där basken och den blå skafen alltid har legat. Jag har bilder, men, om jag ska se... men bilderna finns kvar. Flera hundra stycken. Och här har jag mina overheadbilder. Oj. – Som du aldrig har visat. – Nej, precis. – Anledningen till jag har Jag har aldrig visat mina bilder som jag har, flera hundra, ifrån min tid i Kongo. Jag tror jag har gjort ett försök och så har jag inte blivit med Nu har jag bestämt mig för att samla ihop dem och visa dem för barnen innan jag dör. Nu, så att säga. Men något egendomligt var det med hemkomsten. Bengt Vixén var 22 år när han reste till Kongo som skyttesoldat. Precis som för brors svärd var det äventyret som lockade. Bengt hade tur och hamnade aldrig i strid. Han har mest positiva minnen från tiden i Kongo. Men det var först efter att föreningen Kongo-veteranerna bildades på 80-talet- som han började prata om sina upplevelser. På 60- och 70-talet hade Kongosvenskarna dåligt rykte- de anklagades för rasism, fylleri och råhet mot civila. Övertramp förekom, men Bengt sen upplevde kritiken som mycket orättvis. Tvärtom får jag lov att säga att bland det, vi var ändå, jag var ju där och vi var totalt på en bataljon 500-600 personer. Och det var ju ett väldigt litet antal som inte skötte sig. Och man kände ju ändå att det var ett väldigt bra gäng som man var tillsammans med. Med bra grundvärderingar. Och det kanske märkligaste, säger både Bengt Wixén och bror var att ingen frågade hur de mådde när de kom hem till Sverige. Det enda som hände när vi kom till, till Strängnäs var det väl, Det var att man var väldigt intresserad av att undersöka magen, va? Och vår avföljning om vad hade mask, va? Men det ställdes inga frågor om man hade varit i strid eller om man mådde inne eller någonting. Ingenting sånt. Förra året var Bengt Wixén och några andra ur Kongoveteranerna tillbaka till platserna som de upplevde i sin ungdom 50 år tidigare. Jag tänkte väldigt mycket. Vi gjorde säkert en god insats när vi var där och fick räddade många människors liv och genom att inte de kom i kontakt med varann och det blev massaker och konflikter. Men den andra tanken man fick det var ju hur kunde det bli så här tokigt. Detta är ett av världens rikaste länder om du tar deras material tillgångar i förhållande till befolkningens storlek- som är mycket större nu. Den är ju 50 miljoner idag. Varför kommer inte den förmögenheten- befolkningen till del? Varför FN är de åter på del... plats med trupp i Kongo- fast den här gången i stort sett helt utan svensk deltagande. Och även om FN inte alltid lyckas så bra- har Bengt sen svårt att se något alternativ. Där träffas ändå- i stort nästan alla jordens länder har på något sätt sitt beslutsfattargäng anknutet till FN och där pågår diskussioner och samtal som är förutsättningar för att få kompromisser emellan olika intressen. Så jag ser inget alternativ till FN även om jag det förefärde vara en väldigt dålig effektivitet. Bror håller med, men han betonar att FN i första hand ska ägna sig åt fredskapande, inte åt strid. Men nu har det ju kommit in någonting, jag vet inte på engelska, men på svenska som heter fredsframtvingande. Och jag tycker inte riktigt att det är FNs uppgift, den fredsframtvingande delen. Det kanske är nödvändigt, men, men då ska man ju inte heta fredstyrka om man ger sig ut för slåss va? Ja, det sa alltså Bror Svärd, veteran från FNs Kongo-insats på 60-talet. Konflikts Johanna Milén hade träffat honom och hans kollega Bengt Wixen. Det är en svunnen tid de pratar om, men samtidigt med många likheter till dagens situation. Ja... Maria Eriksson Bas från Nordiska Afrika-institutet, Jan Gunnar Isberg, pensionerad brigadgeneral och Annika Hilding nordberg chef för det internationella forumet för utmaningar i fredsoperationer. Är a mouthful som man säger på engelska. Vi får ju med oss tre tydliga frågeställningar från de här veteranerna. Dels gäller Sveriges roll, dels FNs roll som fredsorganisation i världen i stort och dels som förhörde sist här, ifall FN ska ägna sig åt fredsframtvingande insatser. Om vi börja där. Den här tveksamheten som Brorsvärd eh, framför att FN ju eh, kanske inte ska tvinga fram framfred– eh, Det är inte den åsikt som man är ensam om när den här resolutionen som vi pratat om. Eh, –antogs i våras så var det flera länder som sa att de var skeptiska mot tanken– –att FN skulle neutralisera stridande grupper och menade att det hotade organisationens oberoende– –och även de humanitära insatserna. Jag vill fråga er alla tre, om ni kan ge korta svar. Bör FN engagera sig åt aggressiva, offensiva insatser av det här slaget? Maria, vad säger du? Eh, ja, I vissa lägen eh, och i Kongo, i det här fallet, tycker jag att det var befogat och behövdes. Vad säger du, Gunnar? Allting startar med förhandlingar och när förhandlingarna går i stå så återstår egentligen bara militära medel och de måste vara effektiva. Och vad säger du Annika? Jag säger ja till offensiva robusta operationer men jag vet inte om jag kallar det för aggressiva operationer. Men du har ju följt den här utvecklingen på nära håll och det har ju funnits en tendens inom FNs fredsoperationer att de har blivit mera offensiva. Ser du inga problem med den här utvecklingen? Jo, givetvis. Det finns många problem och utmaningar med det. Men att göra ingenting är ofta den lätta lösningen men sällan den rätta lösningen. Handling och initiativkraft som har framkommit här i programmet är ju avgörande för att den insats ska kunna lyckas. Och offensivt militärt agerande med möjlighet till vapenanvändning vid behov, dels eller inte minst för att förebygga en negativ våldsutveckling, det är välkommet. Eh. Ja, ja. Ja, eh, nej, jag tänkte vilja tillägga att bara att positionera välutrustade trupper eh, så att, eh, för att, för att kan säga, stabilisera en situation, bara det är en preventiv eh, aktion. Mm. Gunnar, du som har konkret erfarenhet av det här man pratar ju om att det kan finnas risker för våldsspiraler, alltså att man ger sig ut i strid och sen så föder det sen ytterligare strider och, så där, och att FN kan dras in i såna här spiraler vad är risken för det som du ser det? Ja. Ja, det, det är ju ofta ett argument då som, som egentligen då duvorna i alla, alla diskussioner om hur saker och ting ska genomföras framför va? men jag vill säga om det vi var med om då, eh, under min tid där va, så inträffade egentligen det aldrig. Va? Mm. Det inträffade inte. Eh, eh, utan utan eh, just den här backuppen av eh, en, en eh, offensiv kraft och också med erforderlig utrustning för att kunna, kunna svara upp mot den är helt avgörande. Och det innebär att det då behöver strid inte vara, bli nödvändig. Det räcker med hotet. ja. Mm. Ni är överens här, men jag måste ändå fråga Maria, du har ju erfarenhet inte bara från forskning utan även från den ideella sektorn och internationella insatser från Diakonia och därifrån har man hört en del kritik, alltså att eh, det finns, man, man läker utan gränser har sagt att de är rädda att eh, FNs eh, aggressivitet kommer blandas ihop med deras humanitära verksamhet och sådär organisationer som använder sig av deras tra transportkapacitet och sådär, där. de kan Eh, sammankopplas med det här och därför blir mål eh, för eh, rebellarmer och sådana saker hur, hur ser du på den problematiken eh, ja den risken finns ju och också att den, den ökar nu men samma, på samma sätt så, så har ju FN, det här är ingenting nytt alltså FN har ju under hela tiden stött den konvolesiska armén i olika militära operationer fast inte lika offensivt man kommer göra nu men den här sammanblandningen mellan det humanitära och det militära finns ju som en problematik så även innan. Och sen ska man ju komma ihåg att generellt sett så är ju... Alltså kritiken mot FN i Kongo bland civilbefolkningen handlar inte om FN som FNs krigsföring utan snarare om deras passivitet att man inte sedan 2007 har gjort någonting så att de har ju väldigt svårt att förstå hur man ser nya beväpnade grupper som bildas hela tiden och som terroriserar dem samtidigt som man då ser de här väldigt välutrustade FN-soldaterna så, mm. så att det ska vi bara understryka att det civilbefolkningen vill, de vill ha de här militäroperationerna ähm. Om vi då vänder blicken mot den andra frågan som reste i inslaget som aktualiserades av det Bengt Wiksen sa nämligen att FN trots sina brister är den bäst lämpade organisationen att skapa fred i världen. Och här kommer ju den här utvecklingen som jag nämnde i början av programmet i Natos förestående uttag i Afghanistan, USAs förändrade utrikespolitik och så vidare. Hur ser ni på det? Kommer vi få se ett FN på offensiven tror ni? Och inte bara på marken i Kongo utan även på ett större plan i världspolitiken. Vi börjar med Gunnar, tror du? Eh, ja, det tror jag egentligen. Jag tycker att det här blev ett väldigt bra exempel. och det, det fram, jag menar, där, Man hyllade ju också då från FN-diplomatin sida, har man ju också hyllat det här exemplet. Och därmed så menar jag att... att eh, de, de FN-förband som i framtiden ska skickas ut, vad de ska ju ha naturligtvis skyddsmandatet med att skydda civilbefolkningen, men också då kraften att kunna gripa in mot, mot eh, the bad guys, så att säga. Annika, vad säger du? Tror du att det kommer bli så som Gunnar hoppas? Kommer vi se flera såna här mandat i, i flera situationer, än kanske bara afrikanska inbördeskrig? Tror du det? Jag, jag tror ju också att det kommer finnas större utrymme för offensivt engagemang från FNs sida. Men sen så jag vet inte om, om FN på offensiven på ett världsplan. FN är ju, kan ju bara agera robust när medlemsstaterna så beslutar. Och det kräver en väldigt många element och faktorer som ska spela in i rätt riktning för att det ska hända. så att, Jag tror också tyvärr att det kan samtidigt vara en ganska unik situation just i den här interventionsbrigadsinsatsen i Kongo. Vad säger du Maria? Vad tror du om FNs roll framöver? Ja, jag tror också som Annika att Kongo ska ses lite mer som en unik situation- och att man inte ska så, dra så stora växlar på just det fallet. Och, och sen skulle jag också vilja poängtera igen att, att man hade ett offensivt mandat redan innan. Så det här är inte någonting revolutionerande nytt. Utan det är bara formulerat i andra termer helt enkelt. Mm. Eh, och sen också komma ihåg att initiativet till den här insatsstyrkan inte kom till från FN till att börja med utan från regionala organisationer. Så att efter debaklet i GOMA så började de regionala organisationerna bli mer aktiva. Mm. Och föreslog då bland annat en sån här eh, interventionsbrigad och anledningen till att det sen kom under FN-flagg har ju dels att göra med att de truppbidragande länderna då i Afrika inte hade resurserna att göra det men så handlar det också om FNs desperata behov att återupprätta sitt rykte eh, så, att, eh, så att jag tror att det här är lite grann ett, ett, ett specialfall ja. men om vi ändå tillåter oss att, att spekulera i det här sammanhanget så är ju Syrien ett väldigt konkret exempel på att USA inte gjorde som man gjort under det här gångna decenniet Eh, nämligen gå in själva eller med några få allierade som var på gång. Det var ju väldigt nära att det hände. Istället blev det en förhandling med Ryssland och ja, nu är vi inne någonstans på det som var FN-territoriet från början. Eh, tror ni ifall det, eh, vi kommer närmare fredigshyren att, att FN skulle kunna spela en militär roll där? Eh, vad säger du Gunnar? Jag tror att eh, det skulle bli väldigt, väldigt besvärligt här. Och skälet helt enkelt är att idag är ju på den humanitära sidan och kunskapen om Syrien växer på den humanitära sidan väldigt många länder involverade. Va? Och alla har ju då visat, visat eh, egentligen att man inte är beredd att ingripa eh, och man är inte beredd att utnyttja NATO. Man vill inte använda EU och... Eh, enskilda länder, det var egentligen bara Frankrike som visade ett stort intresse. Men i övrigt är man inte beredd att gripa in. Så jag ser Syrien som ett... Det var som Carl Bildt sa, på mycket, mycket lång sikt. Mm. Vad säger du Annika? I New York var det någonting som någon ens nämnde i FN-sammanhang? Det är klart det, det nämnts i och med dess enorma komplexitet och tyvärr också låsta läge. Eh, och samtidigt så förbereder ju eh, olika delar av FN-systemet eh, hur man på bästa sätt kan bidra och stödja det syriska folket. Så att det är väl processer som eh, pågår parallellt inför det. Men jag håller med eh, Gunnar här att det är en, en väldigt... Eh, komplicerad situation och, men å andra sidan, man vet ju aldrig vi ser ju Nej. hur den här frågan kring Iran och kärnvapen hur det kunde ändra inriktning på ett väldigt i snabba kast och, och producera vad för närvarande det är någonting som jag tror väldigt få kunde se framför sig för bara ett par månader sen så mm. att man vet ju aldrig Jag vill fråga dig du berättade när vi tar oss vidare tidigare om din resa till New York och sa till mig att man ändå kan ana en ny inställning om än på en mindre nivå, mer praktisk nivå bland västländerna gentemot FN när det gäller att delta i FN-insatser. Kan du inte berätta om det? Jo, jag tror det var i ljuset av tillbakadragandet från Afghanistan så är det många västländer som förbereder sig för eller redan har påbörjat att återvända till FN. och Det är nästan så det skojas lite om det om att det är en kö med västerländska diplomater och militärer utanför undergeneralsekreteraren för fredsinsatters kontor. Ja, The Return of the West pratade de om också. Ja, no någonting så. sånt. Ja. Vilket tror jag både är en förhoppning men också faktiskt en, en, en realitet idag. Ja. Och det har också svängt snabbt på, på några månader faktiskt. Så, och samtidigt så tror jag att det är viktigt att komma ihåg då att precis som... Eh, när länder vill bidra till eh, NATO-ledda insatser eh, så behöver man... Eh bygga ut en interoperabilitet med NATO-systemet. Och på liknande sätt så behövs det för FN-systemet. Så det går inte bara att dyka upp och säga- det här vill jag bidra med. Nej. Välkomna, eller varsågod. Nej. Ja, men det här, och det här leder ju helt osökt in på Sveriges roll i FN-sammanhang. Eh, Sverige som jag nämnde, eller som vi hört tidigare- som en lång historia av deltagande i FN-insatser. En tradition som på många sätt avbröts för ett par decennier sedan. Och frågan är då, finns det en chans att Sverige kommer skicka ut flera blåbaskar nu när förutsättningarna förändras? Konflikts Daniela Markvart ringde försvarsministern Karin Enström och ställde just den frågan. Vi har ett stort intresse av ett starkt och effektivt FN och att vi har ett ansvar till att bidra till fred och stabilitet i världen. Och det gör vi bland annat genom FN olika sätt. Men eh, under de senaste decennierna så har ju fokus varit till att börja med på Balkan eh, i och med insatserna i Bosnien och i Kosovo och eh, sen också Afghanistan. Och de vilar ju på eh, mandat från fn säkerhetsråd men däremot kunde ju då FN inte leda den här typen av operationer. Och då blev det ju under NATO-ledning. Eh, men det handlar om fredsfrämjande insatser. Så att det, är en, det är ju en internationell utveckling som också har gjort att vi har haft lite sämre möjlighet att kunna bidra i övriga FN-insatser. Men varför har vi inte velat ingå i andra insatser då som har eh, varit under FN-ledning? För det har ju funnits sådana också samtidigt. Ja, det har det gjort. Och vi har ju också gjort försök under åren här. Vi hade ju det svensk-norska eh, ingenjörskompaniet som... Eh, var beredda och hade satts upp och utbildats för att kunna bidra i Sudan- där det eh, tyvärr inte var möjligt. Eh, så att det har funnits eh, försök. Samtidigt så finns det ju alltid ett begränsat utrymme. Men jag ser ju att när Afghanistan, ISAF-insatsen avslutas- vi har avslutat vårt stora engagemang eh, i Kosovo- så finns det ju ett betydligt större utrymme- att kunna bidra till FN-ledda insatser. Så det råder ju inte brist på konflikter- i världen och det som nu diskuteras eh, inom FN och även inom EU är ju eh, områden och länder där det finns behov av fredsbevarande insatser eller där man vill förstärka eller anpassa pågående insatser. Och, eh, här kan vi se Syrien, Libanon, Demokratiska republiken, Kongo, Centralafrikanska republiken och Somalia som är exempel på där det pågår eller där man kan överväga nya insatser. Och det är, ju, det är ju en internationell sammanhang. Man får se detta. Vad finns behoven och vad skulle Sverige kunna bidra med? Du nämnde Kongo tidigare och där har ju FN nyligen bytt taktik och genom en resolution skapat sin första offensiva anfallsstyrka som också har lyckats besegra M23-rebellerna. Hur ser du på det och skulle det, vara, skulle det vara möjligt att framöver låta svenska soldater delta i liknande mer offensiva insatser under FN-flagg? Det är som du säger, det är ju en, en ny utveckling av FN-ledda insatser. Och ser just nu ut att ha, ha lyckats vilket är väldigt välkommet. Eh, vi har ju en ständig dialog både med FN och inom EU eh, för att se över vad, var skulle det kunna vara möjligt. Eh, och det är ett antal faktorer man naturligtvis måste överväga innan man bestämmer sig för att gå vidare. Eh, jag vill inte utesluta det. Ja, det var alltså konflikts Daniela Markvart som hade intervjuat försvarsminister Karin Enström. Vi har hur försvarsministern här lite kryptiskt inte vill utesluta att Sverige kan tänkas delta i skarpa FN-operationer som interventionsbrigaden i Kongo. Vad tror ni, kan vi se något sånt vid horisonten? Vad säger du Gunnar Isberg? Ja, jag, jag, jag tycker att det är väldigt viktigt att vi på, påminner om då, att vi faktiskt har, har deltagit i äh, Balkan, på Balkan, men framförallt i Afghanistan, va, där, där svenska... Halvbataljoner som var där. Va? Den kom ju faktiskt i strid ett antal gånger och uppvisade då att den klarade av detta. Va? Och det är ju ingen skillnad då mot, mot vad den här insatsbrigaden gjorde tillsammans med kongolesiska armén egentligen. Va? Du menar vad vi kan för att jag menar ja, vi, det, var ju under NATO, det. det var under NATO-befäl och inte under FN-befäl De hade inga blå baskar. Nej, här... men jag menar att byta färg på basken, det är väl det det handlar om. Va? Så här, tekniken i den typen av operation, så såsom man gjorde det här i Afghanistan är ju, är ju väldigt närbesläktat det är ju eh, ingenting Och Så det... Sverige kan, men tror att Sverige kommer? Däremot eh, handlar ju det om kapacitet va? och för att kunna egentligen skicka ut ett trupp på det viset va, så måste man ha kapacitet man måste ha en, en armé hemma det är ju for, soldater på marken en väl utvecklad markstridsfunktion med tillräcklig numerär i Sverige va. tillräckligt många soldater alltså och tillräckligt alltså, för att kunna många för att man måste ju rotera mm. de här efter en viss tid och så vidare va. och där måste ju politikerna nu tänka till ordentligt va därför att nu, just nu har ju svenska Eh, Markstidsfunktionen då nått ett absolut lågvattenmärke vad gäller numerär. Va? Kvaliteten och viljan finns, men, men eh, man får, måste även se över en hel del av utrustningen. Mm. Eh, Sverige har ju en lång tradition som vi sagt med FN-insatser som brutits. Hur ser man i, i New York på FN- högkvarteret på Sveriges roll när det gäller aktiva fredsinsatser i FN-energi? Annika Hilding-Norberg. Ja, jag vill ju inte hålla med helt om att det har brutits, för vi har ju haft en fortsatt obruten deltagande militärt sett, med militärobservatörer. Jag tror ändå att många minns att det var liksom att det var, hela, det var större antal, men nu är det enstaka och det är alltid en rådgivningsfunktion eller lite materiell eller lite sådär. Ja. Absolut, inte oviktigt, men, men visst, visst. Um, Ja, generellt sett så har ju Sverige ett väldigt gott anseende fortfarande i New York. Dels beroende på våra tidigare bidrag, men också på mer specificerade insatser som vi gjort under senare år. Och jag skulle vilja speciellt framhålla den dansksvenska pansarskyttekompaniet som tjänstgjorde på ett fantastiskt sätt i Liberia 2004-2006. Och där inom ramen för ett bredare FN-insats... Ähm, opererade under, under äh, eller äh, tjänstgjorde äh, under också en, en inte helt stabil äh, Och gjorde period. stor skillnad? Eller? Gjorde mycket stor mm. skillnad och är fortfarande ett föredöme i FN-kretsar. Så att äh, något liknande skulle ju vara väldigt välkommet. Och, äh, Sverige har ju dessutom en bred palett av kompetenser och verktyg även om just djupet, kanske nu, äh, äh, antalet numerären är... Mm. Lite begränsad. Men det ja. finns ju möjlighet till utveckling. Ja, ja. vi hörde att försvarsministern var lite kryptisk men inte alls avfärdande. Jag måste fråga avslutningsvis, Maria Eriksson Bas, i Kongo, Kinshasa, tror du att man är intresserad av att få dit svensk FN-trupp? Ja, det tror jag absolut. och men Sverige har gått anseende i Kongo. Där de här folk minns inte bara den tidigare större, under 60-talet, men, men framförallt också mycket på grund av, av Isberg och hans, gjorde, vad han gjorde under i i Kongo och hans ledning, eh etc. etc Så det finns absolut man har gått anseende och det finns ofta en tilltro till att man skulle också det, bra, tror jag. Ja. Den här, jag menar, det har funnits en diskussion kring att det ska regionaliseras för att man ska ha soldater som är mer kommer från platsen där striden är i närheten. Alltså afrikanska trupper som ska lösa afrikanska problem och sådär. Om vi nu ser en utveckling med att väst återvänder under FN-befäl, finns det några problem med det? Alltså någon slags med de koloniala spåren eller så? Eh, ja, det kan delvis göra, men det skulle mer handla då om, om, inte så mycket om Sverige där, utan mer problem i relation till Belgien och, och, och Frankrike. Eh, och jag tror att det är viktigt att man har afrikanska trupper också, men jag tror att man behöver en större blandning. Att det är problemet att vi har sett nu, att, att, det, att de länder som bidrar är från globala syd helt enkelt. Mm. Ja, med det så närmar vi oss slutet för dagens konflikt eh, och jag vill tacka er, våra gäster, Maria Eriksson-Bas, eh, Annika hilding Nordberg och Gunnar Isberg. Tack för att ni var med. Innan vi slutar vill jag bara påminna om de konflikthärdar som susat förbi här i dagens program som är värda att hålla ögonen på i just det här sammanhanget som vi pratat om idag. Alltså konflikter som redan är aktuella eller snart kan komma att bli aktuella för freds in, eh, fredsoperationer. Mali hörde vi om eh, tidigare där FN-soldater eh, sen i våras har ett starkt mandat för att med alla nödvändiga medel verka för stabilitet och skydd av civilbefolkningen. Den styrkan håller på att byggas upp till 6 000 soldater av ett mandat på 12. Även Centralafrikanska republiken kan bli föremål för en FN-insats. Frankrike berättade i veckan om sina planer på en utökad fredsstyrka där och vände sig också till FN för stöd. Och igår meddelade Frankrike att man gör precis som jag berättade att Sverige gjort i början av programmet. Man drar tillbaka sin trupp från NATOs operation i Kosovo till fördel för just Mali och Centralafrikanska republiken. Och så är det förstås Syrien där FN fortfarande hoppas på framgång genom den fredskonferens som är planerad till 22 januari nästa år. Frågan är om det också kommer att bli aktuellt med en militär FN-insats efter det inne i Syrien. Alla dessa konflikter eh, kommer vi förstås få anledning att återkomma till här i konflikt. Allra sist vill jag tipsa om ett extra material som finns att ladda ner eh, som podd. Det är en intervju med Adekeye Adebayo som är chef för Center for Conflict Resolution i Kapstaden. Som jag gjorde här häromdagen och som tyvärr inte fick plats i programmet. Adekeye Adebayo är ganska kritisk mot FN och pratar eh, mycket om... Eh, problemen med säkerhetsrådet Lyssna gärna på den ni hittar den genom vår hemsida som finns under www.sverigesradio.se Producent för dagens sändning var Johanna Melén Tekniker Thor Sigvardsson och jag heter Ivar Ekman